Tech Up Podcast. NXSS dobrodošli dragi slušaoci na NXSS Web Radio Podcast u još jednu našu nadamo interesantnu emisiju Tech podcasta. Sa nama je, naravno i naš stručni konsultant Dušan iz Tech Up bloga. Dušane, dobar Dobre. Da ne zaboravimo, pomenemo našeg generalnog Sponzora, kao i svaki put sa Potročko PC, servis i Prodaja računara Danas ćemo Pričati o Jednoj veoma zanimljivoj temi A u pitanju je U pitanju su harddiskovi Odnosno klasični Harddiskovi koji svi imamo I ova nova Tehnologija koja nam je stigla pre par godina A to je SSD Pa da ne dužimo puno Krećemo odmah, a pitanje sa kojom bih volao da počnemo, a to je kako zapravo rade ovi standardni harddiskovi ili kako da ih ne zovemo sata harddiskovi ili stariji harddiskovi. Dušane, reci nam nešto o tome. Kako oni sad funkcionišu u trenutku? Pa u principu imaju pokretne delove, za razliku od SSD-a. Uh, postoji, da kažem, jedna magnetna, tj. magnetna glava koja se okreće kao disk, praktično. I u njega se u principu i upisuju podaci, zbog toga je, da kažem, i sam hard disk ono veliki, zapravo dosta veći u odnosu na SSD, ali to je neki osnovni princip rada, dakle, uh, ima, ima pokretnih, uh, pokretnih telova i bukvalno na osnovu magnetizma, dakle, na taj način upisuju podatke, dok je, recimo, kod uh, SSD-a. Pa principu, SSD je faktično super brzi, USB flash, to je taj princip. Dobro, e, super brzi, dobro, USB flash u redu. Znači e, kako je došlo do toga da SSD krene s obzirom da su oni generalno manji i lakši, znači idemo u kao budućnosti, modernizacija ali tako, IT tehnologija inače brzo napreduje. Što znači da samim tim, kako on sam SSD zapravo funkcioniše, kako on izgleda ako bi mogu malo da nam opišaš? Pa u principu sam izgled, naravno zavisno od proizvedjača, ali manji su konkretno hardisk, to je onaj tzv. formatu od 2.5 inča koji se stavlja u kućišta, otprilike veličine onih manjih hardiskova koje se stavlja u laptopove da kažem ta neka veličina odnosno to je da zapravo standard međutim to je ona maska zapravo s tim što za konkretno to jest kućište tog SSD-a samo što recimo dok kod hardiskova ona ploča zapravo zauzima sav, sav prostor koji je unutra, dakle, koji se vidi u onom okviru u kućištu hardiska standardno. Ovde to zapravo nije slučaj. Često je to zauzima bukvalno, da kažem, je veličine. Recimo, ovi sada novi SSD-ovi su možda kao kada poređete dva ili tri USB flasha, jedan do drugog. To je toliki prostor, dakle, 5 sa 5 cm, bukvalno. Znači, oni su, da kažemo, znatno manji u poređenju sa ovim standardnim hardiskovima, znatno su lakši jer nemaju metalne delove a unutra su znači tehnologija kao flash drive, el tako. Uči znači, sve je lagano, upakovan u plastično kućište, tanko, što znači da zauzima manje mesta, el? Evo, upravo, dobro. Da, dobro. Koja je glavna prednost SSD-a u odnosu na klasičan hard disk, na primer SATA hard disk? Poglavna pa, i ogromna prednost je brzina. To je upravo jedini... Kad ljudi kažu kao da dana dogradnog računara da bi radio brže, uvek je, tj. ne uvek, ali već sigurno jedno desetak godina da je hard disk zapravo uskog grla, kako bi rekli, za, za kompletnu računar za koliko god o, ostatak bio, bio dobar, dakle, bez obzira koji je procesor od pitanja u grafičkoj karateze i slično ono što će zapravo da ubrza računar, dakle, podizanje sistema, kretanje crossfile, vatvaranje programa i slično je brži hard disk odnosno ssd u ovom slučaju tako da glavna odlika je zapravo brzina manje više to što manje troše ne čuju se jer nema pokretnih delova. Takođe isto jedna bitna stavka za radikot hard disk koji ima pokretne delove, ne sme da bude naravno blizu magneta. Dakle. A, I uopšte ne ne trpe udarace, dakle ili čak što više i vibracije mogu da budu štetne nakon dužeg vremena. Dok recimo za SSD to ne važi, dakle bukvalno može da pada sa kojeg god visine svedokje u jednom delu on će raditi bukvalo. Dobro, plastika je u pitanju znači opet ne savjetujemo nikakvo fizičko oštećenje, udaranje, bacanje i tako dalje, odmana naglasimo, jel? to se podrazumeva. Da. Znači, glavna prednost SSD-a, odnosno te nove tehnologije je zapravo ta brzina rada. U poređenju, znači sa memorijom, znači ako imate i više memorije i generalno kvalitetnije komponente u vašem kućištu, samim tim sistem će biti mnogo brži, mnogo brže će se podići Windows, evo, ili već koji sistem koristite i Sam rad u operativnom sistemu će biti nekako brži, ili tako, ak se ne dobro pa da, je da? bukvalno, bukvalno podizanje sistema se svodi na nekoliko minuta do bukvalno 15 sekundi, uvra glave, koliko je to ovo je bitno, ali ono što je zapravo bitnije je samo kretanje kroz sistem, dakle otvaranje programa, pretraživača sa nebitno koliko tabova je sekundu do do. A to radicu. znači znači da će bilo koji zahtjevni programi tipa Photoshop ili neki Adobe da kažem oni After Effects ili web design ko radi s nekim programima, da li će se tu također osjetiti to ubrzanje. Naravno po, po sve, dakle gdje se gdje se radi o bilo kakvom čitanjem ili upisom podataka, tu će biti drastično, dakle ne samo primetno ubrzanje nego A da li to onda sad znači da je u ovom trenutku SSD upravo namenjen ljudima koji ozbiljnije koriste kompjuter, za koji rade preko računara, zarađuju ili prave se, bave se dizajnom, obradom zvuka, na znam, Photoshop i tako dalje? Pa, može biti, može biti. Sad govorim, znači u ovom trenutku pričamo. Da, da, što se toga tiče, dakle, u principu e, razlika, to tj. tih SSD-ova isto ima različitih kapaciteta, naravno, da, ka? pa samim tim, e, na primjer, neko ko koristi generalno račun, dakle, za neke ostane stvari, uprosto onako i multimedijalne soreke slično, e, može rećimo da kupi pošto su dosta skupi naravno hardiskova u odnosu na istu količinu gigabajta. Dakle, znači, sad trenutno je znatno veća ratlika u ceni između standardnog hardiska i SSD-a. Upravo sledeće pitanje je vezano za kapacitet, tako da ako bi mogli malo da pojasnimo ljudima od koje granice do koje granice se kreće i pa e, bukvalno, bukvalno recimo cena nekih SSD-ova od 128 GB e se sekret je od nekih 75 pa 80 € na više a recimo za taj isti iznos odnosno, odnosno na 128 GB na SSD-u možete da nabavite to je vek da kupite hard disk od 2 TB. A tako da to je to je, da, to je značajna razlika generalno. Pa to to dakle jedno se menja za drugo, dakle da da li bitnije brzina a, ili kapacitet, tako da na osnovu toga najbolje odluči, odlučiti se. Jasno. Dobro što znači da onda ipak ako nekome nije neophodna tolika brzina rada u smislu ne radi nešto da kažem kućna upotreba, ajde da pojednostavimo, onda bi možda njemu ipak za te pare bilo da kažem važnije da dobije veći kapacitet, jer ipak jedan ili dva terabajta su znatno veći kapacitet nego 128 GB. Naravno, naravno, dakle ako, ako se gleda isplativost, uloženih uloženog novca, na primjer, za, za količinu Gigabajta koju dobijate, hardijski disk je bolja opcija. Jedino, eto, u Običan principu... Običan tako? Da, da, da, klasičan Visi, hard disk. Mislim, pošto su sad je... jedan i drugi hardiskovi samo što je ova SSD, tako, da ne bude zabune samo. Da, da, da, upravo to. Dakle, to je u principu bolja opcija, ako je potrebna više prostora, ukoliko neko eventualno želi da, u pravom smislu, ubrze računar, to je jed... najbolja opcija, zapravo, naj... naj, naj... Najbolje će se osjetiti je to obradanje kupovinama SSD-a, tj. ugranjama SSD-a. Dobro, to što se tiče kapaciteta i poslednje pitanje e, bi bilo budućnost. Znači kuda idu hardiskovi u budućnosti, znači kako će, da li ćemo svi preći na SSD, znači da li je to s odzorom da ovi hardiskovi klasični su prisutni desetak, ako ne i više godina, ako se ne varam. Što znači da sad je krenula SSD, tehnologija je krenula zadnjih dve dana, ali tako? Uh -huh. uh, kako će to u budućnosti gledati, ćemo svi preći na SSD to pa u principu u jednom momentu verovatno da, uh, za sada su harddiskovi još uvek uh, popularni su samo zbog cene, uh, SSD je u svakom smislu bolje od harddiska, osim trenutno u količini bukvalno da kažem cih gigabajta koja se dobi terabajta za, za određene novce ali u svakom smislu je bolji dakle prvenstveno ta brzina drugo manje potrošnje, pa je samim tim i efikasniji, pogotovo ako su to neki data centra za slično, mada je to manje bitno. Ali, za sada dakle i dalje se razvijaju harddiskovi sa većim kapacitetom, pa samim tim ima da kažem tih nekih hibridnih hardiskova od po 10 GB na primer, koji će opet nuditi mnogo više prostora za iste, iste pare bukvalno rečeno, ali opet, Kako, kako se da kažem bude išlo dalje u budućnost, nema pojente, tj. Neće, neće imati pojente da se koristi cardisk u odnosu na, na SSD, superiorniji su u svakom slučaju. Dobro, tu je sad SSD, naravno cloud, o kome smo pričali u jednoj od prethodnih emisija, također će se razvijati, ali tako. Dobro, to bi onda bilo, ja mislim ukratko, sve što smo trebali da pokrijemo u ovoj našoj današnjoj emisiji, a što smo smatrali da može biti korisno našim slušalcima. Hvala, Dušane, u svakom slučaju na istrpnim informacijama kao i svaki put do sada. A vi, dragi slušalci, naravno ostanite uz NXS Web Radio Podcast i naravno pratite i dalje emisiju TechUp. Uh, u budućim epizodama. To bi bilo sve. Veliki pozdrav, moje ime je Naravno kao i svaki put. Prijatno i doviđenja. Prijatno. Tech